פרק י"ג. כדבר אפרים רט, <רתת> נסעו <נשחו> בישראל, ויישם בבעל וימות, ועתה יוסיפו לחטאו, ויעשו להם מסיכה מכספם כתבונם עצבים. מעשה חרשים כולו, להם הם אומרים, זרחי אדם, עגלים יישקון. לכן יהיו כענן בוקר. וכתל משכים הולך, כמוץ יסוער מגורן, וכעשן מאלובה. ואנוכי, אדוני אלוהיך, מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע עין בלתי. אני ידעתיך במדבר, בארץ תלעובות, כמרעיתם ויסבעו, שבעו וירום לבם, על כן שכיחוני. ואהי להם כמו שחל, כנמר על דרך אשור. אפגשם כדוב שקול, ואקרא סגור לבם, ואוכלם שם כלבי, חיית השדה תבקרם. שיחתך, ישראל, קיבי ועזרך, אהי מלכך אפוא, ויושיעך בכל עריך, ושופטיך, אשר אמרת, תנה לי מלך ושרים, אתן לך מלך באפי, ואקח באברתי. צרור עוון אפרים, צפונה חטאתו. חבלי יולידה יבואו לו, ובן לא חכם, כי עת לא יעמוד במשבר בנים. מיד שאול אפדם, ממוות אגאלם. אהי דבריך מוות, אהי כתובך שאול, נחם יסתר מעיני. כי הוא בין אחים יפרי, יבוא קדים רוח אדוני ממדבר עולה, ויבוש מקורו, ויחרב מעיינו, הוא ישסה. אוצר כל כלי חמדה.